Mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya Niani karibu tena katika sehemu hii ya pili na ya mwisho ambayo tumekuwa tukiangazia kuhusiana na historia ya mpigania uhuru na msomi katika bara la Afrika ambaye pia ndiye baba wa taifa la Sudan ya Kusini, kanali John Garandima Bio ambapo katika sehemu ya kwanza tuliangazia historia yake na kusiana na elimu alioipata pamoja na mafunzo ya kijeshi aliyopata katika maeneo mbalimbali hapa duniani. Lakini pia tukaangalia ilipofika mwaka elfu moja ti tatu Kanali John Garand Di mabio aliweza kuhuumu kama mkufunzi mwandamizi katika chuo cha kijeshi huko wadi Saya bali wa kilomita na kutoka katikati mwa Omdurman ambapo aliwafunza makada mbalimbali kwa zaidi ya miaka minne baadae kuteuliwa kudumu katika idara ya utafiti wa kijeshi katika makao makuu ya jeshi huko Kartomo nch Sudani leo hii katika sehemu hii ya pili na ya mwisho ungana na mite na ni mimi msimulizi wako naitwa Festo Joni Mchodo katika sehemu hii ya pili ya mwisho tunakwenda kumtazama kanali John Garandima Bio kama kiongozi wa kundi la waasi huko nchini Sudani ambapo mwaka 1983 kanali John Garland Dima Bio alikwenda huko eneo la Bor watuliza wana jeshi wa patao 500 wa serikali walio kuwa katika kikosi cha namba na tano ambao walikuwa wakipinga kuhamishwa hadi kaskazini mwa nchi hiyo lakini John Garand tayari alikuwa sehemu ya njama kati ya maafisa wa wengine wa kijeshi katika kamandi ya kusini kueza kupanga kuhama kwa kikosi cha namba moja na tano ilikujiunga na waasi waliokuwa wakipinga serikali ya nchi hiyo wakati serikali ilipushambulia eneo labor na momei mwaka huo na kikosi kikaondoka wana John Garandima bio alitumia njia mbalara kwa kuungana nao katika ngome ya waasi huko nchini ethiopia mwishoni majulai mwaka huo kanari John Garandima bio alikuwa Ameleta wanajeshi zaidi ya elfu Chini ya udhibiti wake kupitia jeshi la ukombozi la wananchi la sudani SPLA yan Sudan People's Liberation Army Hamoja na chama cha SPLM yan Sudan People's Liberation Movement je jiluo ambalo lilikuwa likipinga utawala wa kijeshi na utawala wa Kiislamu wa nchi hiyo na kuhimiza vikosi vingine vya jeshi kufanya uasi dhidi ya hatua ya kuanzishwa kwa sheria za Kiislamu wanchi na serikali ya Sudan Ikumbuko kwamba chanzo cha migogoro hii ilikuwa ni mifumo wa Kiislamu kutoka katika jamii ya wa wenye asili ya Kiarabu ambao walikuwa wakiwakandamiza watu wausi ambao wengi wao walionekana kuwa wanapanda wa dini ya Kikristo Ali ambayo ilileta changamoto kubwa na kuleta hali ya kutokuelewana katika Chio, jambo ambalo linasemekana nasemekana kuamba ambali lipelekea uwasi mkubwa katika nchiyo ambali ongozwa na ye mwenyewe John Garandima vio. Tumoja aliefawamika kama William Nyoni Bani Wamoja na Kerubino kwa bol. Wote hawa wili walikuwa na chama wanzishi wa SPLA yani Sudan People's Liberation Army ambapo bani aliteruwa kwa wa tatu angazia ya juu bol. Kitendo hiki kilianzisha muanzo wa vita pili ya wenyewe kwa Sudani. Vita hivyo ambavi vilisawabisha vifo vya watu zaidi ya moja na nusu katika zaidi ya miaka ishirini ya vita nchini humo Kanali John garandy mabio alikuwa ndiye mtetezi mkubwa wa Umoja wa kitaifa wachache kwa pamoja walikuwa wengi na kwa hivyo walipaswa kutawala kwa pamoja gann aliamini wangeweza kuchukua nafasi ya Rais Omar aribashiri wa uko nchini Sudani na serikali iliyoundwa na wakilishi kutoka katika makabila yote na dini zote huko nchini Sudani itiada yake ya kwanza ya kweli katika kukamilisha lengo hilo chini ya usimamizi wake ilitokea mnamo julai mwaka elfu moja Mbapo ilifuatana ufamizi jeshi la SPLA Yan Sudan People's Liberation Army Kuingia eneo la Kodofan Hebu tuangalie kifo cha hayati kanali John Garland Mabio kilikuaje na mazingira yake alikuaje hapo awali kulikuwa kuna tetesi kwamba kifo cha kanali John Garland Mabio kilikuwa nicha ni cha kutengenezwa kwani wakati akitokea nchini Uganda ndege aliyopanda watu wengi walituhumu viongozi wa nchi ya Uganda kumpa ndege ambayo ni mbovu ili kuweza kuondoa maisha yake kutokana na msukuwano uliokuwa baina ya rais wa nchio ya Uganda alipokuenda kutembelea kwa shughuli za ofisi na kushutumu kwamba E neula Sudani Kusini likolki ki Mwasisi wa nchi ya Uganda anafahamika kwa jina la Joseph Kony na hivyo kupelekea kuwa kuna namna fulani ya kutoelewana baina ya rais wa Uganda Joel Kakuta Museveni pamoja na bwana John Garland Mabio lakini habari hizi hazikuwa zikithibitishwa kwa namna kubwa Mwishoni mwa mwezi wa Julai mwaka 2005 kanali John Garland Mabio alikufa baada ya helikopta ya rais wa nchi ya Uganda ambayo ilifahamika kwa jina la MI-172 aliyo kuwa kisafiria kwanguga njiani alipokuwa kirudi kutoka kwenye mkutano huko Ruakitula na rafiki yake wa muda mrefu sana, raisi yoweni kariguta Museveni Uganda Serikali ya nchi ya Uganda haikuiyambia serikali ya nchi ya Sudani kwamba kanali John Garandima Bio hakuiyambia Serikali ya Sudani kwamba alikuwa akienda kwenye mkutano huu, na kwa hivyo hakuchukua ndege ya raisi kwenda nayo kwa kweli John Garandima Bio alikuwa amesema atasalia katika kijinji kicho kwa jina la New Cash, Weekend Enzima hicho kidogo kilikuwa karibu na mipaka ya nchi ya Kenya na Sudania kusini. ya helikopta hiyo kutoweka kwa zaidi ya Masai 24, raisi wenchi ya Uganda mweshimiwa Yurika Guta Museveni halijulisha serikali ya Sudani ambayo iliwasiliana na SPLM ya ni Sudan People's Liberation Movement kupata habari zinazusiana na Tukio Hilo. SPLM ilijibu kuamba helikopta ya John Garandima mabio ilikuwa imetua salama kwenye kambi ya zamani ya mazoezi ya SPLOA ya yani Sudan People's Liberation. Amin revision ya serikali ya Sudan Ilipoti hivyo saa chache Abdel Basetti sabdarat, ambaye alikuwa ni waziri wa habari wa nchi ya Sudani alijitokeza kwenye runinga ukanusha ripoti hapo awali kwamba helikopter ya Garani ilikuwa imetua salama baadaye ilijudikana kwamba alikuwa Yasser Arman msemaji wa jeshi la SPLA yani Sudan People's Liberation Army pamoja na chama cha SPLM yani Sudan People's Liberation Movement ambaye alikuwa ameambia serikali kuwa ndege ya Garani ilikuwa imetuwa salama na nia yake kwa kufanya hivyo ilikuwa kutoa muda zaidi wa mipango ya urithi wa ndani ya SPA kabla ya kifo cha Garang kutangazwa helikopta aliopanda bwana John Garang Bio ilianguka siku ya Ijumaa na ilitangazwa kutoweka siku ya Jumamosi nzima wakati huu serikali iliamini kuwa bado alikuwa akisuluhisha mambo yake kusini mwanchi ya sudani mshaui taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa sudani mheshimiwa Omar al Bashir ilithibitisha kwamba helikopta ya rais wa Uganda ilikuwa imeanguka katika milima kusini wa sudani kwa sababu ya ukungu uliomzuia rubani kuona vizuli na kifo cha Dr. Kanali John Garandima Bio moja na wenzake sita na wafanya kasi saba wa Uganda wadadisi wengi wa mambo wanakubaliana kwamba Dr. Kanali John Garandima Bio alikuwa ndiye jiwe kuu la msingi katika vita ya ukombozi nchini sudani ya kusini ya kueza kupigenia uhuruwao bira Dr. Kanali John Garandima Bio wa Watu wengi wa Afrika pamoja hasa wa Sudani ya kusini, waliotengwa na kusahaulika, hawangeweza kabisa kupata sauti na uhuru wa kujiamulia maisha yao, na ya vizazi vyao vijavyo. Kupatikana kwa uhuru wa Sudani, baada miaka sita ya kufariki kwa muasisi wa taifa ilo, Hayati Dr. Kanari John Garandima Mabio, ndio kulikopelekea uhuru wa watu weusi kuweza kuishi katika maisha ya kujiamulia na mambo yao, ambapo hivisasa Raisi Wanchio, ambayari chukua na fasi ya kanali. John Garandima Bio anafahamika kwa Kwajina la Sarva Keli na makamu wake Dr. Rick Mashari Hadi kufikia hapa mpendwa mtazamaji wa channel ya nia ni Maarifa tumefikia mwisho wa makala ambayo inamhusu baba wa taifa la Sudan ya Kusini hayati dr Kanali John D. mabio garani ambaye alifariki dunia bila kuonja matunda ya uhuru wa nchi yake ambayo alipigania ya kwa muda mrefu. Hakika mpendwa mtazamaji utakuwa umejifunza mengi katika historia yangu huyu mpigania uhuru wa Afrika licha ya vikwazo vingi alivyo na navyo lakini aliweza ku mbana ilikuweza kufikia ndoto zake lakini japo alifaliki dunia kabla ya kuiona ya kusini ikiwa huru moja kwa moja lakini ndoto zake ziliweza kutimia kwa sababu tayali alikusha kutengeneza watu wengi ambao angeweza kutimiza ndoto yake hadi kwa mara nyingine tuakapo kutana tena katika makara kama hizi, liye kuletea makara hii mjara bukabisa ni mimi msimulizi wako na festo John mchodo lakini shukurani zangu zimwende pia mharili mkuu wa makara hizi anaifa mika kwa jina la musa Uendelea kufuatiria channel yetu lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Hili uwe kwanza kupata makarazetu, zenye kusisimua na kufundisha zaidi.